Kantuak Dion bezala, asteleen bi arabununtan, saiatuko nahi zaipatzen be orainek aipatua izan estena boi gerran, zaila da sare sozialekin internetekin jadanik itzuli egin baitute hauek. Benen Pariseko itzordua behintzt ez du temmen aipagaietan. Eskintzun dugu, Asteburu Gusian, Eskuinta Esker, Francese Davide Gusietan, Euskal Herriko Bake Prozessua, Horreta Hemen, Vezde eta Galako Lehen Horrietan, Michel Berroko Irigoina Gertzenzen, Klozoren Anaiz Funosas, Prexuen Askatzean, Gushiki Eretefonen, Francesz Prentzak Badolarik Gai Bat, ez zu losatzenen. Eh? Ordien AB Pierre, fundazioaren ekimena, aipatzeko urdua da, joan hastean gertatu zena, baina bo, taputzik etzen izan, azoka horpaitzen ere, ordean, hemen kampaina ximple da, zoion humen deitzen dena, traola horrekilan edo traola hori erabiliz, egin dute eta komunikatu nahi izan dutea horten, unmanoak izan giten beraz, karrikan bizi direnen egoera eta bereziki plantan emaiten diren, Iri politikak xalatu nahi izan dituzte. Iri etan, bankuetan adibidez, jargietan, ez daitezen etzan, erdian ez hartzen duten burdinesko barra hori. Edota, edo eta edo gune hainitzetan ere burdinesko pika batzu. Hola ez da gainean ez zaten gainean ez zaten balimada, min egiten du dutxa batzu ere, dutxa otsak botatzen dituztenak, Afitzako laketak gune hoietan engin dituzte, dota odoltantak pika hoietan justuki tindatuz. Azpimaratu nahi izanute indarrakeman ordez, pertsona batek hor ez dezan lo egin, aurkitu lo egiteko leku bat etxe gabe entzat. François Ruffin, bestena zere, diputatu frantzisa ere aktualitatean, futbol lato radiantzi zuelako. Ah, bai, ez da zer nahi egitenan, frantzes asanbladan. Mila irure honta iroro gaita eme sortzi euroko isuna pagatzea kondenatua izan da. Ezkertiaga asanbladan futbol ator berdea jantzi alta. Ez da bai da gaiari lotuazuen bere jantzia, ilustratzeko, etzen gaizki lege proposamen bat eztabaida gehi zuten, futboltalden artean egiten niren jokalari lodien diru trukat ketetan zerga ezartzeko eh? milioiak eta milioiak trukatzen direlarrik, Lege proposamen bat, Zaten nahi nitz valorizatua izan, eh, franziako asamladan. Hor ere ez momentuan etzen kasiken neore, eta elburua delarik hemen, bildu diru horrekilan, uh, kirol talde amaturak diruz laguntzea. Talde amatur horier itza eman nahian justuki jantzi suen ator berdea, rifen diputatuak, bo, franziako asamladari, asamladari etzaio gustatu, jantzeko manera normala, dakik gun bezala, treder bat bezala da, heu eh, balztriteko uh, dirua kudatzen dutenak bezala. Isuna beraz, jofen do rufin entzat, bere hilabete xaria baino, handiagoa dela mila irureuneko isuna pagatu beharko du, bere erabakietan sartu baitzuen garaian diputatu lantxaria ustea eta smikerat apaltzea gelitzen zen dirua elkarteai emanez. Et beste putz utzu eta zeabit zi Itzi taputz Gero ja gano beste nas gaukoberita basanerre Bezieko au sapesaren afitza Arrigaria, bon, zakin dula Ramberden, uh, Afruskeria, Robert Menarek ez tutuste horreindik egin itxuskeria, aterazuenik, HTA-ren, Abiadura ondiko aldeko kanpaina aipatzeko egin duen afitxa, eta treinbide baten emazte bat loturik agertzen da, treina heldu eta gainean idatzirik, Abiadura ondiko treina izan balitz, et zuen minik ukanen, e referentzia eginez, duela zomaiturte, uh, xenar batek, bere mais stella era il vaitsuen loturique train bide batean, ordonne biziki une bicyclette uh, eh, eta et ingaria hainitz ta bon uh, chalet chaussures l'état limite hypotho uh, ta chalatuo ils sont déna uh, bainan bon petit quoi hola ko affiche que veste la propagande la Um, be musika ipatuko dugu laster gure kronikalari arekin, musika ere nagusi zen durangoko azokan asteburu untan. Eta jau, bereziki, spimarratzekoa ordean uh, maleruski spaititut datu guziak, uh, ba, somat pertsona izan den konzertu hortan, hortan, baina, spimarratua izan da, konzertuen edo talden aurkezpenetan, gehien bildu jende gehien bildu duen taldea berri taldea izan zela gutiena ez dakit bestena zaipatzuko nuen hemen bederen publizitate pixka bat egiteko honi baina uh, larun bat goizean lehen urduan berri taldeak zuen jendea bildu Spoiler-kantua, hola, burua nukaren duzie, somait horren ez, Eta gurekin nago gaur, uh, Francis, bidartak atxaldeon? Atxaldeon, tarantxa. Txasida? Boi, usgizki. Eske eski? Eske eski? Gaiski. Esta gaiskia laniki. Ate da lizu. Dura no tiglambda nisa sobre gaiskia ate atsani. Ansuntza. Nimtra. Ni jo burai bilire, pencen. Ja, ola kota me hichaga. Yo astelena saila godaba. Bai da. Sobre el karski ta tinto sunan do. Bai, liberal. Kulturaren, culturas elikatsen etengavera kisu. Akitzena. Eta <laughs> Eta uh, sukere egin zu kultura teraldi batzu egin dituzu zuzu? Bai. Guna uetan? Bai, aspaldi egunten, nintzen soveda ibili ezkunt ezker. Baxabat besala, men dis, anazparni, suako bat egin bisihan. Eta hor, asken egun auetan, bai. Zan izgauza bat sognik kushten eta... Lehenik filma bat. <coughs> euh, filma bat nolada fer la parol ez? Faisan la parol. Fer la parole bai. Fer la parol. Eugen Gere nek... Uh, Atera duen film, uh, Green Grin, Amerikar, uste txortz ez edo. Eta ez dutxo behar egiratu bestedik, ez dut zagutzen bere lanagierren. Eta hori, um, ahitortu behar du joan izalazen eta um, erdian bazen esena bat, normalkinuna gertu behar nintzen. Eta me banakean enintzela gertuko ezen. Ezen Azkenean bada erdian, filmaren erdian, hon gero espekatuko du, binen kalakanen kontzertu bat etxe batetan. Bat mm -hmm. Eta daz? Eskaz batetan. Eta eskaz hori, enean en eskala gunaren uh, etxea da. Mm -hmm. Eta, eta guno hortan gomit ginen, beraz, kontzertuan parte hartzeko. Eta, eta behantzian argi batu gira, beraz, konzertu demoran kampuan gira. <laughs> <laughs> Hor gira, binen kampuan. Etxoetan, beraz, atera diten, eta behaz, konzertua ikusi dut eko, uh, bi urte berantago, uh, filma, filma deskubritzean. Ah bo, ez da izkibu da, ne? Eta nube hita, uste dut ito, uh, ortaika biatun izala ganeztu, nahi dut ikusi nola den, uh, etxe hori, barchnean eta nola filmatu duten, ortaika biatun izpiskat. Mm -hmm. Eta azkenian, <coughs> ebe egoneiz, uh, ater egia gane, gane, ganez, zut uh, aiteran izpiskat uh, ganez bof, zarda hori, <laughs> Eta, bo, azkenien gogoeta asidao, nau filma horrek, beha, sa, inutzen, beha, sa, ipatu ere, non baita. Zala, ovni bat, beha, laiko sozo, lako bitxikiri bat. Be, azkenien, irakurinuen, usta dut, zera, joan esetxe barra egintziola aurk espenian, iparaldeko bat. Eta, berak reten zuen, grin horrek, ekausileak edo egileak, zela, nahizuela, esukararen egoera erakutsi, Uh, munduari nun behit. Injustizia bat bizi bizizura hizkuntza horrek, zela saiki bere ere muan bizi, eta beti zapaldua, eta beti... Da bon, entzente nola... Nola du hienetan mesfidatian naiz, eta gehienak mesfidatia gira, hienetan kampotik ikusitako, ikuspegi horiekin, eta mm. mm. bachnetik ere gure autokritik horietan, erdoa auto-ebaluazketa horiek, nik beti, miskat, bazteretik usten ditut. Eta... Eh, Eta hor hartu ditu laugazte, Laugastea, beraz. Hura mm. merdau da, da bihurtu ez dela, bai sustatu tamabosh, tagi tamabosh, txituz ketela horiek den n'accord. Yeah, it. Eta laugazte horien arteko eta baida batzu eta filmatu ditu baina joko liga bez, esusnean eh, uste dut hola noitzenka ezena bat da, gai bat proposatu zieten si ta Horta ziren edo, mm. edo konzertu bat ikusten zuten, eta kontzertuaren ez azterketa eta Fer la parol hitza sortu hori bai, da, naizuna bai, bai, egin? Bai, eta hitza egin eta hitze egin, errez, da hori nartian uste intu hitze egiten. Mm. A, a, nola, eta nola heien hizkuntzarekin heien bakutsak biziarekin... A, Ba, nola eusukara bisitzen duten eta bisi duten edo hori zen. Eta ef... ege esan hariketal ere? Hariketa etzen, ege txa, eta... A eta ustut oinogutua dinoktan? <coughs> bai, eta zuzen gabe, hori piskatu zen neki duriz badu ni gaztik ere mitzatu izbiskat eta gaitan zuen baduela bere egiteko moldea eta egiteko molde hori taik abiatu dela bere lehen dokumentala baliz bezala ze. Mm. Beraz nahizion alde poetiko bat, libre bat utzi ere, berzo... <coughs> Eta, eh, gero, bon, nika, garran beti, beti holako galderazko kurbat ekenari naiz, zer, zer, erako txidaut, zer, ez eh, dut baitespada, ez dut zut eganen biziki maitatut. Mm. Meinen, erdian, eh, kantua biziki presen da, eta horrek naho epizkat gogoeta zientzemez. Hasten gira, eh, nula hasten da. Horre, kantu poetiko librea da edo itzabezala? Ebe, bada denetaik zeneta bat dira bada erdian kalakanen kontzertu bat, Kalakan presen daz da ustu txegiren bidez, txegibikagirren bidez eta txigi ezagutzen zuela beraz autaik abiatu dela pixkat aria jo mm. bada. Memenu battzen joiten dira kontzertutik landa biharmunian joiten dira e jomakktiiko genaren ikuterat.gunnek bai gogi kantatzen dite mendik kasko hartan, eta eta gero jortik gertatzen dira pasol bat eta eraba egiten ditu hau gazte horiek, Eta, uh, finitzen dute, serkupen jarazpian, eh, maioien ahtek, eh, uh, Joel Merak sortu, euskal eh, kantu behi bat, eh, maiten du, siberoko molde horretan, minan aski modernua, bibozetan beste, uste dute, uste dute, bestekantaria etxegoian edo anaietai, eizpetai, petariko bat, edo, uste dute, bo, antzia dutuai norren. Minan, nier inintzen, uh, agerida filman ere, Eztera baita espada kantua, nik presiatu dut, zenta, badibidez kalakanen konzertua, aski polita da, goxo-goxoa, en iz zale handien uh, <coughs> eta, eta hori maiten entuzte iruzpala ukantu aski poliki, eh, eska atzortan, freseski, maiten du giro zerbait. Eta erdian, kantu zentrala, agur maria bat, uh, estakit zer den, estut uh, galdegin alizan, nahi nuen txerri edo norbait jakiteko zertzen hori, benen, Bizike, kantu edar bat, meinen, lajunta markatua ze, eh? Elisa, afen, agur mariaren, eta agur marian ere, beinen, zein zen duzu, mariari, otuz bat, bezala dela, ze, eh? <coughs> beaz ez dakit, norbaitek sortutako kantua den, edo edo Elisa kantu bat eta ekartu zer bat, doinua ta, bixike, larik, eh? eta bizike, edera dela erik, eta beraz hori markatua da, meinen, gazte horiek, ahont beste... Eh? Eskual kulturatik binen beste mundu batetakoak dira. Ez dira baterea ere uh, gai hurietan, kalakalain konzerktu huri biziki hurbilekoa mm. uh, ageridahien komentarioetan lehenaldia kaxik, ez lehenaldia binen ez dira baita espadahin usatuak kolako kantaldi baten entzuterat. Mm. Pastoala ere aipatzen dutelari, ez dira egizari dira zenta egoaldekoak ez duzeko lan pastoala ikusi eta eskualtea bistan salbu. Mm -hmm. Biren gehu hartzen mm. zira beste hiruak ere txipitan izan zirela mekin mm -hmm. <laughs> behin gautzik horitzapenetan. Eta beraz, hain zen, zer gatik mm -hmm. erakusten du gazte horien eskualegia, Estan... benen heiena ez uh, bide batetatik. Ze. Ay, ay. Eta azkenian uh, oderekin mintzatu, uste dut, uste berak maite duen, uh, edo berak eskualegiaz ezagutu dituen eta hunki duten batzu hartu dituela, eta elementu horiekin eraman dituak gazte hoiekur bez hoga mm. egiten du pixkat eztakdakit uh, bi bi filma baere bezala hori <coughs> ezdaki uh, nahtararat egin duenez oraako dekalara hori edo Ba azkenen uh, pixkat da Berak maite dituen musikak, benen gazte horiek Ramun Martikoorena bat ez dute berdin entzuten edo apresiatzen Hori edo... da, eta kalakanen konzertu hori ere, zirri goxoa da, ez da... Agur ah, Maria batek efe, ez agur Maria baina, Maria dio zer bat, erdi hortan... Oien, horituraz kanpoko <coughs> konzertuak dira berdin, baina azkenan ere... Uh, olako kantu bat, olako momentuak apreciatzen ditu gazte batek, baina uh... ez du oiturarik, berdin... Ez, baina estetika beresi batean eraman ditu halere hor, eta ez egibalu kantaldi bat, eta onduan, ez uh, dakit, jap uh, uh, bizioren konzertu bat, edo pentsatzen dut uh, gehiago heien mundoa erditekela, edo... Fantazen olako bat, berdin, hori kaino bat iteko, edo Denetan, hor ziren, heien egian, heien kultura, baina ez baitezpala heien kulturas interesatzen diren... Uh... Bai. Edo. Ez ez sagun. Txignin kirolzela iba txandela miten ba. Eh, eta filmagozu eta eh. itandomdua. Ez qual kirolaren inguruan erekintze. Eh. Eh. Gutbiekintsa eh, dizbitas. Bai, bai, bai. Bai, ordena. Ez Bazen aito, fin mandena, bertxularia eta berazkantuarekin baute lotura zerbait minen. Bai, bai. Halire, bazen nik segin duduk dekala jabat. Etzai eusoki, eze zaguna bat ere, baina ez da oituretan hain txegur. Hori da, baina, aterrena galdera horrekin zer zergatik berak, esko alegeaz maitatu duena, nola nahi izan dien pasarazi eta nola jendeari nahi lehiaren itxu zeirudie man nahi duen, Bai Zenta, kanpoko jendeari zuzendua da, ez, gilago? Ebe, eh... e, hori egiten zuen, iparaldeko hitza hoktan. Mm. Gero hori da, batek ondotik haipatu dut alarik errandautana. Eh, Zito uh, posible, filmabat egitea, fin, filmabat egiten duzu, ona balima da, denek maite dute, ez zu egiten al, bai kanpo koentzat, eta mm. ona kanpo entzikentzat, eta txaga, baganeko entzat, edo. Bon, hori ere, ez da, bai derriada, me... Ah. Oui. Bon, faire Tuta la parole. ]akite. Bon, voilà. Couchez d'hôtel à quoi Donc cetera. Non, il n'y en a pas. Intéressant puisqu'on doit aller écouter. C'est euh est tout écouché mais batzutan gabso batzua taitzen dira, centune intu sua. Initio da biziki, stabiliser. Alors hitza hortan Si berro zutelarik kistu sutelalik e dira, Ouais, pas tout dit là, je t'ai habillé va de ce tamelay. Ouais. Tout une querbetti biski kishkin. Aspaito sudeste ni la alta et angusti si la cortsette. Ah, si d'est en esvada esta hypercène. Bon ben, à droite faire la parole cinéma est en cirquiel et euh radio. Ouais, et Antzerki festival bat mutatudu jertzeak asken urte hauetan. Uh, Franzi jam, antzeri, Franzi jam deitzen duten, minen bo, hola da? Kusikustekolik zurekilan? Ez, fezte Franzi, uh, ah, famatu uh, behar, sure. uh, fiskat askar ala poetio luazen, hori minen, uh, Franzi jam, guri, poeta handia. Mm. Eta, eta hor, elan bat hachean, bazen asken itzulia, hori da, uh, francesu obra bat den itzulpena, txomin uh, negik, Uh, itzulia itsulia duena chimeric emaiten dutena eta txominegik, eta bestearen uh, bistan da çaganais bez isene gestut da uh, bere gaste batekin emaiten duena eta chimeric uh, aktore gazte batekin eta jesu hered uh, mushikan eta hor uh, ni ateranaiz sinese honki uh, ef bisiki daite bisikleta txumandut. Ez espero, z bisikleta historia bat hori sinetsa kirol mundu hori eta hala, kirol mundu hori ta intzante zergitean alute dute holako. Patxi uskodun da biakenak. Ados. Bon, hala. Entza, Eta eta sinetsa egiten egin lan nik atzume poetikoa, nik txomini karra bisiki onartzemandut, antzeki naturala it itzulpena bizike ede jadean ere. Eta bi tipo dira bizikletez, sarr bat eta gazteago bat, eta eta transmisio zerbait, bada egi belean transmisio zerbait erakusten dioberak nola biziduen biziketarena, mm. nola frantziako turrarekin horrek diantur maletik gaiten dute, eta eta hori gaitean nola egi maherdean emekilehenik, onjoak begiratuz astapean, belar guziak, eh, basteriko belar guziak izagutuz, paisaiak, Eta askenean etapa bururatu ratu aintzin galditzen dira eh, itzultzeko. Ogeri bada orako mezzu bat, ez, preša, ez dira konta. Eh? Bai, bora. Ez dira el mugara joan behar, eta bon, bada hainitz. Ta bisiki poetikoa da, eh, eta gibelian bada bigean pran hori asken itzulia. Eta hori pixkat gainera bon, azkagazen zen ta txominek espikatu da mezarra beritzatazken itzuliadarean zergki profesionalarekin mm. eta bere azazpagnen eta bere burasuak ere hori zirela bez bon, bon, unki gaxi bat zen alde hori ta ibinen Bada, Sa, eta gasteuren arteko transmission histori o gusiori hori, bicicleta egileen artekoa eta espainana. Ba, ez da, ez da, ez da rechera binaka, en circio Eta bicicletaren gainean denbora guztian eta pedalatzen ari denbora guztian eta performantzia performantia da, en ustez. salbu motoak balimait ustez pian ikusit dugunak hori bare. Modern dira bai. Ba, akian, baina. Baina ni eta transmission ren ikusmold hori bicicleta ki enfin, ni kes uko ninduennik de hortatik, zenta horiko pasatzen alduzu beste gai batzuetara eta uh, damorarekin azter harttu za uh, alduzu beste gai gusi hori transmisioaren aita uh, seme edo edo zahar gazten arteko uh, transmisioa horren uh, irudi bat metafora beder bat uh, egin dutelahau uh. mm -hmm. Esmentu okay. gozua bat eta musikak bisiki be direren uh, lanak elebiki untsar emaiten du joja uh, zera sinnez? Zienez, harrapatu noten. Kuntent, Bai, ez da igungusiz gertatzen, batzutan gertatzen zuzu, batzutan, bai, untsa hata. Horatela nahi, zera, zera jartu nahi, segidan, puf, nene horikin. <laughs> Mintzatzeko gogoik, ez fitzik, harri goazzen, zera. Zera jartu, bai, oina gio fitezartu ez zera. Fitezartu ez zera. Zera jartu ez, enez siluat. <laughs> <laughs> <laughs> ba, bai, untsa asken itzulia, beraz, uh, emen elean zer gian. Bai, toloxan, bai, kite man dutela, jste buruntan, beraz... Uh, Eta, Euduriz, ez dute egin aldi handelik aurten, alduen aurte koberba. Eta, bat zu prepaazzenari, behinen... Eta, franchese ere maiten dutela batakit behinen... Eta, zuten zuten azkide dut eginduen, ere. Hade, beh... Eudiz. Eudiz. Eudiz. Eudiz, eudiz, eudiz eta borrotxana ez gen konzertu behar gusi. Ah, borrotxana. Borrotxana. Bakarlari lanetan? Eudiz, eudiz, eudiz. Eudiz, eudiz. Eudiz, Bon, tcha, et bien, on a vu ce film, on a vu ce film et on a vu ce film, mais on a vu ce film, on a vu ce film, on a vu ce film. Bon, Francis, tu es un mille secondes et Ah oui, c'est un Tu es un autre, tu Il a été un autre, tu es un autre, Tranquille. Bon, tcha, un bon il Salut tcha. Oui, tu es Eta laster gure gomita hitz taputzen nerea muzika, gerediaga elkarteko buruarekin durangoko. Azokaren bilana eginen dugoren laurdematen buruan, bostak eterdi mementu zeuskali ratietan berriak zurekin pantzu irigarai. Parizeko Manifestalia ondiaren esegidan Frantiako Justizia Ministeritzako Bozera Mailiak adirazidu Ez dela prinsipiozko trabarik Euskal Presuen urbiltzeko galdeentzat Banazkak eginak diren ber Lomont Kacetak ere atzoa arkiteratu du Bereiturien arabera, heldu diren asteetan Presuen galde batzu honartuak izan daitezkela Michel Berroko irriguen bak egilearen Ierdokipena berri honia entzunan dugu Cortica na dexalek l'ural de hauteskundia ke dirki la emana dute autonomia estatutua Pariseko gobernuarekin negosiatzea gai guztiek tratatuz skuadro ortan instituzioak ekonomia iskunza eta prexio politikoen urubi larastearen gaia gil simioni lenda karia ke dauku ondoko birisailana Endaia eta Bayonako train langilek zazpig erren greba egina e, eguna azuten astelen ontakoa train gidaria neoneko larogoita lauak grebarekin batekin du egoera berdin jarraitzen dela xalatzen dute, zuzendaritzak sei train gidari postuk entzeko erabakia mantentzen du larogoita bos gidari postu bermatuko direla dio zuzendaritzak, bainan train gidari eria etzaizkie, konduak berdin atelatzen ez dituzte, irutanoita ama hiru baizik kondatzen, dela 6 lan postuk entze horiek geitu Teletoek Italia, Azteburuntana, Franzia mailan bezala, ema izak doibat apaludira al departamentoan, euneko sorsiez agado txarra eta mediaktikoki usaian baino leku tipiagoa okanduela, agazoin horiek haitzinatzen dira, apalte horren esplikatzeko. Giroletan eta pilotan Donia Negraziko superprestizu, Buruz Burukako lehiaketaren irugeren itzulia, Atxaliontako lehen partida bururatuada eta peio gisandutek remando, Simon Lamberti nausitu da, berroieta, ogoita, amabi, tenaude guntan ari da jokatzen bestea, Julien Txegarai, Bisintxo Bilbaoren kontra. Eta futbolian, aztelen eguerdiuntan, ariakinda zointaldukan entzuten parian, Europa League esapelketaren kondu gelditzen diren bi euskal Bilboko atletik da Eruxia-Moskuko-Spartaken kontra eta Donostiako erreala Austriako-Salzburren kontra <tusurra> Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean. Euskal Iratietan eta radiokultura.euz interneteko igatian. Aldiuntako gai nagusia. Otsokop, inguramena arrespetatzen duen ipare euskal supermerkatu parte hartzailea. Isabel, otsokop elkarteko kidearekin. Bizirik, biziren emankizuna, abenduaren amaikan aselenarekin. Arratxeko zazpietari goiti. Badok Hamalau, kantagintzari behako bat. Badok Hamalau eman kizun untan begizere joan gorosti direkin lau kantari aipatzen eta beti gure xaxi asterketa horiekin, gara ikide tasunaz, bakutsaren lekuaz, bakearen kontzertuaz ere, Mikalaboa eta Bob Dylan bilduzituen kontzertuaz hariko gira, mirande eta shakion handiaz besteak beste, eman kizun beraz. Orta gilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian musikatzilo aldia. Zerda? Zure taldea osatu eta berro eta sortzia kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook horri aldean. desafiari edantzun. Orta gilaren oe eta sei, oe eta zazpi eta oe eta sortzian aldia. Laborantxai pagai ashter hartuntako goiz berin. Oso irati sinikatuak bere presidente berria autatu du, Jean-Michel Barex da. Jean-Michel Barex ashter hartuntako go mita goiz berin. Itze <tus> da putz, itze da Itzeta, itzeta, itzeta, buh, buh! Prentsaren ordua eta berrian gainagusi Memoria historikoa Frankismoko Krimenak ofizioz ikertzeko bidea zabaldu du bergarako epaite gila. Kauda titulu nagusia, uh, erriko etxeak helgetan, jarri zuen kereila, 2008-amaseitik, irurogeita mazazpira, gertatutako ama krimen, eta 2008-laro geian, gertatutako bi atentatu salatu dituzte, lehen biziko da epaile batek ofizioz, ikertetarako tramiteak abiatzen dituena. Pro Prostituzioa behar tzen zuen xare batetik ematen Nigeriar bat askatu dute aldiz gazte izen. Euskal Herrian Kataluniar eta Espainian egin dute operazioa, Arabako hiriburuan bi pertsona atxilotu dituzte mazten Nigeria jak prostituitzera behartzen zituen xare bat da desekin dutena zehazki boxte mazte askatoituzte xare horitatik puliziak diakin arasi duenez horitako bat gazte izan Beste gaietan behian uh, Kataluniaren parte hori, uh, parte berezia, eta titulua Mozoak holdartu egin zaizkie Lieidako museoaren aurrean bildutakoei. Guardia Zibila Lieidako museoara sartu da, siksenako obrak espainiarat eramaiteko. Uh, gaur goizean, joango zirela espero zen, baina negun argitzeko, Lehi dako museoaren barnean ziren aragaik, aragoiko teknikariak, goizaldeko iruta erdiak aldera iritsi dira eta 6xenako obrak hartzeko asmoarekin, Guardia Zibilaren egun bat ibilgailuren babesa dute, hor, e, bon, e, segipen berezia, erproposatzen du berriak bere webgunean, kataluniari loturiko beste inbat artikulu ere, eseo ese deia, europari adibidez edota, TV-iruk, ezin izan duzuzen nean Eman Broxelako Manifestazioa. <totipatik> Euskara, ipar Euskal Herrian xailean, Euskara abikuzen izkuntzaren galera eta bizi nahiaz dokumentala zabaldu dute, Frantzesaren erasoaren aurrean Euskarari eutxidioten egitaren lekukotasunak bildu ditu zabalik elkartearen dokumentalak argiak bere uh, webgunean edatzen duena, taleen gaietan emaiten duena. Euskara afagoan ere titulu nagusietan, zerrenda bakarra ezagia horretik irag, iragan kortasun EPA nahi du ahal guk bi zerrendarekin. Zergatik, emango goditu ahim beste arazo Euskarak ezta izkierda ezkerra beste uh, iritzi artikulu bat hori loturik Xavier Letonak ere proposatzen duena. Eta beste titulu bat, Jolaxean, irabazten usten diozu aurrari galderazko ikora. Jolaxaren bidez irabazten eta galtzen ere ikasten du aurbatek eta gauza hondia da hori, aurrarekin jolasten duzunean ez galdu naitara, babesten ari zirelakoan kontrakua egiten ari baitzara. Hau da proposatzen duen artikuloa eta argiak. beste gaietan puntu euşen media baskeren lege nagusi duena Peiuko du arti askena gurra eman diote Donibane Loitzunen. Loitzunek, donibane Loitzuneko hau zapiezaren ehorzketak iragan dira. Egun, beraz, uh, Luis Amalau Plazan uh, abiatu dutena eman bideobatere probosatzen du kazetak edota media bazkek. Beste gaietan kazetan atortsu gune segurua sedea. Bausobat arago joateko deia era pozitiboan. Endu benduaren benduaren amaseian eginen dena tortso gehitabat. Musika jaialdian beretako gune seguru baten alde lan egiten dute. Prebenzioan eta eziketan eragin ez, erasorik ez gertatzeko ortarako denen implikazioa eskatu dute antolatzailek. E uh, Euskal Museoan ontasun naturala eta Euskal nortasun naturala horetan hori uh, da gainagusxi ha bost autoek parte hartu duten obran mediagazkentxetasunak Eta zuuzten gainagusxi uh, eszanzaren preioa idurriz tipitzen ari dela hau di ubeintzat zu duestek eta besta lebigaren gaikisa Robert menaren uh, kampaina itxusia uh, a biadura handiko treinaz oxitania naudatitulua emankizuna estapinan haipatzen genuena den bichtaputz utz huts hitz hitz Musika piskabate talnotik, musika zarituko gira behinanez ba bakarrik, Durangoko koazokaren bilduma bilana gure gomitarekin laster. Letra bakoitzean igurtziz pioz barru aldea, negarrik egin ezin duenaren korapiloa askatzea, Laguntza eske folio batera, itxuana miltzea. Sin istu nahi dut denok dugula, errotu ta kaosa. Ura maitatzen ikastea ote, bizione tampoza. Zergatik zabaltzen ote dio gunde abruari ateotza, giltza eman nion eta orain badakin onegin oska. Zabaldu nion nire harima, seksua eta burua, galdetun eman zidan musua. Bai ez baina etzen izan mantendua mezua, Borrokan nabila matatzeko sortu genuen zua Inntzilik pisuaksumuen deabrudearen abruaren sokan. Ez daki guzer den marzastea, Bestearen nagoan hauan E naiz bizi naiz esperantzaan galten den azken esperantzaren aurretik ni neutik galdi naizberebaa. Nola la sendatu gaitzak in mintzen gaituen nesku asko No la mai tacerà lu pat tu tindarre de abua No la traisci o gure arima esu eskerrak dauden mushua baie zioen Maitatu zaitu, ozen tagarbi, nirea da errua Ez ikustiagatik zure usaina, agorde duen namua Identsi dut mamua Izzaro, entzuten genuen hemen, hankapuntetan bat diskotik hartua de abrua deitzen den kantua eta orain segitzen dugu gure gobitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin uskal Durangoko azokak bereateak etxizituen atzo gauean, bost eguneko azokaren ondotik. Egun ta amagmila bisitari baino gehiago kondatoituzte antolatzaileek, gurekin nerea musika gerediaga gere elkarteko burua, egunon? Egunon. Azokaren biara nola senditzen zira, zein presiorekin, egun? Ba, benetan, oso oso posi gaure? E, e, benetan e, ikusi dugu lako ba, bai bizitariak ugariak izan dia Baina horrez gain baita ere ikusi dugu Azoka mm, kakuertean berri bat Hau da bizi, bizia, bizia. Benetan, e, mineu ere ba, sortzaile berriak Osea, bai ba, dasle berriak, musikatalde berri asko Bueno, bueno e, Benetan oso oso posi gelditxu gara Hmm. Uh, posible da, berrogeitama bi edizionen ondotik, orain zerbait berri sortzea azokarekin Bai, bai, nik uste do bai, ez oza, azokaren izaera azoka da, azoka merkatu bada, azoka jaiba da, azokada remanetarako e, gune e, bikaimat uste do nik eta bizitarien artean, eta bar baina gero ba, e, igual uste dun, baina Esta kit de desberdin e, Ugari Jasolekez 952. edizioa izan, ba adibidez, eh ni que ikusi dotena da eh bizitariak estatuzela programari gabe, hau da, euren programa puntuta zer egingo duten leku bakoitzean zenba denbora egongo diren eta inba gente ikusi dot ba, euren e, plan beresia, zure neurriko programa disfrutatzen eta hori adibidez, ba, ero ni behafets naiz konturatu orain arte, baina eztot horrela ikusi. Azkenean hori da eguna pasatzera joiten denak badu autu eta gehiago egiturarik kasu egiten duela uste duzu. Ba berba da bai, berba da bai, edo ez dakit, geukere ba beste arlo batutan ere, ba gure ohiturak eta gure beti kohiturak ere Aldatzen guazen e, neurrian, ba, ba, zergatik ez, ba, azoka diz, disfrutatzeko, esperientzia eta disfrutatzeko moduak ere igual. Mm -hmm. Ez dakit, Aldatzen doaz, beste mm -hmm. digabez. Bai. Azoka salmenta gunea, errandu zuen bezala, baina trukaketa gunea, bizia, itzaldi edo eta tailegen bilana ere egin duzue? Bai, e, danetarik egin dugu apur bat, egin bizia ikusi e, doguna da bizia gune desberdin gehienetan edo guztietan? Eh? E, ba, gelditu gara askotan txreari gabe, e, gelditu gara ba, gain eska atea e kanpotik entzuten e, eta horrek egie esan oreka horrek ere espazialki horeka horrek ba, zaisfazio ba, handia eman diguz. Um... Jendearen aldetik, egun ta marmila bisitari, lehen egunetik martxamarkatuazen, eraiten aldugu jendea horzelako eta egunero kaxik ber jendeko ez? Bai, bai, ez da egun batzo izan zen egun lazaia hua, baina bestela oso egun orekatuak izan dia gainera. Ez dugu izan holan, gaiur bat eta zulo bat, ez, ez, ez izan da, neko horekatu esango nitenik mm. eh igar baino gehitsu hau eta bueno ba bai beti urteroko sorpresa da ba noiz izango dan egunik indartzuena ero, eta bueno eta arras asmatzia bai guraldiak e, zerrikusia dauka edo datak ere bai ba jaiegunak iparraldean e, amengoak desberdinadia mm. bueno hain hainbat faktore desberdin baina bai bai gesea noso Oso rekatu izan da. Hmm. ez da inoiz txikiegi geldituko azokagune hori. Bueno, <laughs> balde batetik nahiko genduke bestetik ez. Mm. Ze beres ja ba, bueno, ba, e, badaukaguz ere, ba, toldoak hautzenean, e, bueno, aldogun guztia baina, bueno, ba, muga batzuk ere badaukaguz jakina bai aurre kontu aldetik eta bai bestela ere logistik aldetik ez. Eh? Mm -hmm. Ahotxenea, justoki aipatu duzu, amagurte bete ditu aurten, kontzertu gune hori, boste gunez, goizetik arats, etengabe, funtzionatzen duen gunea da, azokarik ezin zin egin gaur egun hori gabe ez? Bueno, eh, azokak eh, gune desberdin eh, sortzi gune desberdin ditzu ahotxenea egitzen zan, E, bai solaaldiak eta bai musika zuzenean e, gainezka, gainezka dago. Baina ezdaki egize e, esan guk sinisten dogun eredu bada, e, guk harreman honek e, mantentze indartzeko gogua daukagu eta Aldiberian ere ba, esan, e, beste e, elkarte batzukin ere, badibidez berbaro elkarteia da Durangoko elkarte bat eta... Ogetan marrurte daru hau ere, eurekin sagu ganbara e, montatzen lehen aur literaturaretoa eta oso oso ondo doa baita ere eta nik esan dut neke irudiena ere bai eta bar. baina egia da hotzeneak e, e, itzelesko erakarpen maila hmm. Azokaren Azokaranaletik orduan aurten e, salmentak e, leku handi aukandu jendeak kiduriz eroshido erabiten alba da. Bai, hori da gukeren entzun duguna, hori jakina e, argital da diskuetetako ba arduradunak dakiteu baino beto, baina entzun eta galdetu dogunean ba posik aurkitu ditu orokorrean e? posike posik e aurkitu ditugu eta bueno, basmental batzuk izan dia itsuria itzelak, ez tarraisko batzuk agortuta geldituria Eh, diskoa, bueno, gudakigun nada eh, mitologia liburua eh, eh, agortutak erditzu da, eta bueno eh, apuntatzen egon dia ba norabi aldu, ba urrengo azteetan ba gaztau eh, hor oso sinale hona da jatia. Mitologia liburua beste kasuen ez daki diskoen aldetik badakizu zein izan diren salduenak? Ez daki gu, dugu entzutendogu, bakasetariak jazotzen dozuen informazioa Baina ja urte batzuk tikona, ez dugu ez takdakiiteoso datu zehatzak behardia banan banaan jakitzeko zenbat bataltzen dan eta konparaketa dugu Egerediaak elkarpetik ez gara usarartzen esatera hau izan da, mm. Erob beste hau baddaki oso interesgarria dela baina ez daukadatu zehatz hori. Mm. E, ba, bostegunak pasatuak dira, durangoko azokarenak, e, ondoko urteari begira jaranik zarete, ondoko urteko datak ezagutuak dira, benduaren bostetik bederatzira, ondoko urteari begira, ze erronka maiten jozue edizio hori? Bueno, ba, bi gauza azpipan ratuko naheko nituzke batetik, Horten jarri dugu nigitasmo bat, kultura guztion eskura, horrekin jarraitzea ta indartzea. Hau da, ba, gaitasun desberdinak dituzten pertsona horrek, baita ere, azokara erakartzea eta urten egin duguena da programa berezi bat egun baten, eurei zuzenduta batez ere geekere diagnostiko bat izateko, zeintzuk diren benetan neuren behar izanak eta ia ezetan herroz aldatu behar dugun neurak kirosuago eta hobeto e, disfrutatzeko azokat. Horrekin jarraituko dugu, esperantza hori daukat, atorren urtean indartzen. Eta gero bestetik, e, jakina, hainbeste ba, aldizia azimarratu duten, sormen e, beka. Horten e, sormenaren e, lurralde honetan, sormen ba, bekak e, izango deu, e, e, izan, izan eban ja aurkezpen txiki bat, bentsetik ere itera ekitaldian, oraindik lanean e, jarraitu behar dugu irebete batzutan, o, oinarri horre jartzeko, baina horren helburua da, zortzaile e, berriei laguntza bat eskaintzea iraian egingo da orkestena, e, asokan e, e, jakingo dugu Nordan e, 2008ko e, irabazlea holan ezaterren nautatua, eta e, emeretziko asokan ezautuko dugu e, e, edo talde honen emaitza. E, e, mm. Proiektu berri bat, beratas gerediaga elkartearentzat eta berdin bukatzeko zurekin nerea musika. Zuk orain deskanchuko ordua duzu e berdin elkarteko kideek. Ez. Ez. ez. E, e, ez bai, eh balorazio prozesuan sartzen gara aste honetan bertan. Eh, bueno, parte lantaldea bertan e, geredia galkartean dagoen lantaldea da koordinazio mailak eta bueno, ba aitzu aurretik gauzak naiz eta puntatu ba ere izan ditugun bizipenak eta ba mai gaineratzeko eta ba beti ere ga ba, helburua ba, urtero ba soka hobe bat, eh e, Perentzia hobetzen uh, joateko edo egokitzen behar izan berrietara. Hmm. Nirea musika hegamezla gediaga elkarteko burua Durangoko azoka katzo etxi bere ateak bost egunez. Jendez gainezka egon ondotik 1000 eska eta ondoko urte arte beraz? Eskerrik asko zegoei. Agur. Hiz eta putz? atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan. Bizirik biziren eman kizuna hilabeteko bigarren astelenean, Euskal Higatietan eta radiokultura.euz interneteko higatian Aldiuntako gai nagusia Otsokop inguramena arrespetatzen duen Ipar Euskal Herriko supermerkatu parte hartzailea Isabel Otsokop elkarteko kidearekin Bizirik bizirene gizuna abenduaren amaikan aselenarekin Arratxeko zazpietari goiti Badok Hamalau, kantagintzari behako bat. Badok Hamalau eman kizun untan ere joan gorosti direkin. Lau kantari aipatzen eta beti gure sashi asterketa horiekin. Ea, garaikide tasunaz, bakotsaren lekuaz, bakaren kontzertuaz ere. Mikalaboa eta Bob Dylan bildu bilduzituen kontzertuaz adiko gira. Mirande eta shakion handiaz besteak beste. Eman kizun beraz. Laborantzai pagai azteartuntako goizberin. Oso irati sinikatuak bere presidente berria autatu du, Jean-Michel Barrex da. Jean-Michel Barrex, azteartuntako gomita goizberin. Ugtar hilaren, hoeta xei, hoeta sospi eta hoeta sohtzean, Musika txilo Zer da? Zure taldea horxatu eta berro eta sortzi horren kantu bat sortu eta grabatu gai baten inguruan. Informazio guztiak isoren Facebook hori aldean. Isoren desafioari edantzun. Urtagilaren oeta sei, oeta zazpie eta oeta sortzian musika txilo aldia. Euskalirateak puntu eus, Zetaputz, eman kizuna hor tan bukatzen da gaurko. Ba, bihar bihar behizel kartu behar ginuke, eh? bostak eta sehiak artean. Eta demorabiskabat baitu toko, itarazten dautzuet beti euskaliratiak puntu eus webgunean zunuzi orain txetan soinutipia. Or, oh bat E, irratietan duzuan edukia eta, beraz, itz, eta botz eman kizunekoa ere e, kronikak, gomitak, eman kizun osoak ezken orteetakoak edo nahi bauzuegenera irrat, Euska Irratiak puntu eusuegunean irratxailo irratxaioak lohtuko dut, sailar klik egin eta hor oh, jautatu Eitzetaputz, biztan dena. Horrekin agurtzen zaituzet, bihar uh, arte, bihar zertaz saliko garen abete. Justuki baitakit, uh, gure gomitetan, uh, gomitetan uh, Euskal Herriko bertso txapelketaren finala. aipatuko dugu, hau ere horbiltza moita. Sehiak, bementuz Euskal Herratietan.